mindenki. Itt a 29. Clickplay. Én Neurotik vagyok és itt vannak a többiek is. Michael, sziasztok! És sziasztok! És most valószínűleg az L3-ról fogunk sokat beszélni. Ma hogy... kezdődik, vagyis hát a felvétel napja. Itt van a nyakunkon. Az én nyakamon nincs. Nézd meg jobban szerintem az éden is. És épp azt beszéltük, hogy mennyi minden kiszivárgott már előtte. Ez, Ez vagy... most is nagy divat, amúgy. Igen. Ez a szivárgás, mert orva minden van. Még nem is tudom, hogy volt, volt valami, van. amit valami retailer szivárogtatott ki. Most most fogalmasítsük melyiket. Mert hogy azok is szokták, tudod, hogy nekik eladják, leadják előbb az infót, hogy az a játék akkor fog megjelenni, és ők neki kirakják a volt arra, hogy na, akkor mit van. Még <gül> nem igen. volt bejelentés. Igen, igen. Hát őnek itt nem szóltak, hogy te figyelj. János, ezt holnap után kellett volna kitenni, nem érdekes. Ja, ja, ja. és akkor ó, ma, és akkor nem lesz vele gond. <gül> Ennyi. Meg amit akartam mondani, hogy lehet, hogy a, most a Jubiszot csinálta azt, hogy egy csomó mindent már a Vesdox 2-t is bemutatta előre. Tehát lehet, hogy mindig az, azért szokták őket szidni, hogy be ezzel az L3-on mit mutattak be, az sokkal jobban nézett ki. És most már tudják azt mondani, hogy nem, nem, nem igaz, mert nem az L3-on mutattuk be, de tényleg sokkal jobban nézett ki. Nem tudom, amit szerintem azért mutatták be előttem, mert általában a Ubisoft szokott mindig szivárogtatni. Tehát mindig az Assassin's Creed meg az ilyenek előbb jönnek. Úgyhogy azok, azoknak szokott meggyúni a bajuk ezzel. De amúgy én nem tudom, ezt a Watch Dogs 2-ben ezt láttátok? Hát én megnéztem még azt a 20 perces videót is róla, ahol jajnárazták, hogy elhangzott benne, hogy ikonikus karakter, és igen, több égesség, igen. amit szoktak mondani. <ső> én nem néztem róla semmit. Nem vesztettél vele amúgy, hogy, hogy őszinte legyek. Mert nekem a kedvencem az volt, hogy úgy próbálták isteníteni a második részt, hogy közben föl, fölbe tiporták az egyet, de úgy annyira nem. Tehát, hogy, hogy ez az egybe így volt, de most más lesz. Ez így volt, de most más lesz. Tehát ők is érzik, hogy az egy az, az megint ilyen nye kategória. Próbálnak valamit. Meg, meg mondták, hogy a visszajelzéseket, amit az első részhez kaptak, azt igyekeztek ebbe így beleépíteni a mennyi Mennyivel jobb legyen? Ebben már lesz hekkelés is. Nem úgy, mint az egyben, hogy változtathattad a színeket a lámpán, az cső. De ki tudja itt, mit fogsz csinálni? Parkőr az leszben, azt láttam, mert az Assassin's Creed ebbe is bele mosták. Gondolom, lesznek rádiótornyok, amiket hekkelni kell. <sínt> Szinte biztos. Meg egy néger főszereplő, ami szerintem annyira, nem tudom, kilóg az egészből, hogy az elképesztő, de ők tudják. Konikus lesz, az biztos. Ikonikus, igen. Meg lesz benne 3D nyomtatott pisztoly. Igen, azt hát néztem. ez nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon trendi a cucc. Bár nem Igen, igazán hol értem. Lehet, hol lehet megrendelni? <gül> <gül> nem, nem igazán értem az értelmét a 3D nyomtatott pisztolynak, mert hogy, ha még valami reptéren akarna beszökni, vagy valahol, tudod, ahol a műanyagot nem vesz észre a kamera, de itt rohangál a városba, könyörögöm. Két érdekel, hogy milyen pisztoly van nála. <gül> azt nem értem, hogy miért nem, miért nem, de hogy miért, oké, okay, nyomtatott pisztoly, de most ennyire magához vesz egy szívószálat, amiben tesz mérget köpőcsőnek, és azt használja, tehát hogy. Az nem praktikusabb meg? Ahhoz nem kell egy 3D-s nyomtató. Az nem elég trendi, ezt már csinálták az, az őskorban is. Az nem ennél hacker ja, Igen, értem, értem. hacker 3D-nyomtatót, azért megoldják. De hogy most a Ubisoft az igyekszik bedurvulni az E3-ra, mert ugye most a Dogs 2-ből lesz gameplay, elméletben, jön ugye az új South Park, ami engem nagyon érdekel, az, az nagyon jónak tűnik. Lesz ez a For Honor, amit már régebben mutogattak, az a tudsz, Meg a Tom Clancy-nek ez a nyitott világú kóp, valami, amit még szerintem a Ubisoftnál sem tudnak, hogy mi lesz, de ezt bejelentették, hogy ez lesz. Hát lehet, hogy egy Division lesz már skinnel. Én nagyon-nagyon erről. Az hát, hogyha az lesz, akkor, akkor annak nem örülünk annyira, vagy hát nem tudom. Mert ilyen nagyon kópnak látszik az a játék is. De közben meg nagyon sandboxnak, tehát ilyen nyitott Division's. terepek, hát, minden... Be, hát a Div divisionra is azt mondták, hogy majd hú, uh, de nagyon nyitott világ lesz. az volt túl nyitott világ. Le lehet, hogy ez taktikusabb lesz. Lehet, lehet, hogy azt próbálják majd vele összehozni, hogy itt lesznek ilyen, nem tudom, mindenféle ajtóbetörés, meg ilyen, ilyen szvadszerű dolgok lesznek. Kább kóban. Azt mondjuk érdekelne, az nem, ilyen lopakodós cucc. Nem az, hogy egy órán keresztül kell ölni az ellenfelet, mert az most a boss csak úgy nyeli a golyót. Mint hát, a <gül> Egyébként, ha már Ubisoft meg ez a taktikus harc, akkor nem tudom, néztétek el ezt a Rainbow Six Siege Starter edition mit, mit szóltok hozzá, hogy most egy kiherélt Rainbow Six Siege-et is kap a nép ócsóban? Hát na, nem, nem viszik annyira. Ez azt jelzi. Hát drága lett, igen. Ez, ez a probléma. De egyébként ez a verzió tökéletes, érdekes, mert erre már kb. rá lehet mondani, free-to-play. Mert hogy annyival lassabb a fejlődési rendszer benne, tehát annyival lassabban tudod kioldani a játékban lévő de karaktereket. De nem? E, hát, elméletélek igen, tehát hogy nagyjából, szerintem csak, annyi, úgy tanul, csak annyiban különbözik ez a verzió, hogy sokkal lassabban tudod kioldani a karaktereket. Tehát, nem akarok hazudni, de ilyen, mit tudom én, tehát pár száz pont... A normál játékban egy karakter, és akkor valami 20 ezer ebben a verzióban. Na jó, van ok. Kicsit, kicsit durva, de <gül> lehet farmoli bőven. Hát, most. <gül> jó, mondjuk értem 2000 az és 20 ezer, valahogy így nem tudom, de. Olyan szempontból értem a az elgondolást, hogy ugye egy, egy éve, vagy mikor, ugye a a kodból is jelent meg ilyen only multis is, hogy ők is próbáltak valamit Igen. így hogy hát, hogyha, mert azért a belegondoltok, 15 dolcsi a cucc, az Igen. annyira nem vészes, főleg úgy, hogy utána ingén meg tudsz szerezni mindent. De most, most miért ne vegyem meg? Igen, és elméletileg a, én tudom, a season passzt is meg lehet hozzá, nem mindent. Tehát, hogyha meg unod út közben, akkor Hát nem a season pass, az csak annyi, hogy gyorsabban unlock cuccot. Tehát az igen, azt igen, tehát a, de a teljesbe is annyi. Tehát, hogy gyorsabban? Minden... Nem egyből unlock mindent, amit benne van a season pass-ban? Azt hiszem, hogy, egy, így úgy mennek, egyből, hogy... Á, egyből unlock de úgyhogy hogy mindenki más is megkapja, csak nekik ki kell farmolni. Ja, persze, igen, igen. Tehát a season pass ból olyan cuccokat lehet venni, amit amúgy is meg tudnál szerezni, ha játszol, igen. csak kicsit begyorsítja. Ja. Ezt, ezt mondjuk több kiadó is átvehetné, mert ez, ez szerintem így jó, hogy mert például a betülfődeknél szokott ez probléma lenni, hogy konkrétan a Season pass -a, meg a különböző DLC-kkel szétcsapják a játékos bázist, mert Igen. mindegyikben van négy különböző pálya, és azzal másra nem nagyon tudsz menni. Akkor legyen inkább az, hogy valami poncuc, XP-ből tudnád megvenni, vagy nem tudom, aki már Season pass kapja, az meg egyből megkapja, és ennyi. Ja, ja. ez szerintem is egy jó, jó megoldás. Ezt megcsinálták volna anno an an az ivolva, az egy kurva játék lett volna. Jó, hát mondjuk a játékélmény az attól még mindig ugyanaz maradt volna, de. Jobb áron. Olyan, ja, de igen. Na most akkor Vagy mondjuk a Titan volna is így lett volna, mert ugye, mint utólag tudjuk, ingyenes lett az összes DLC. Tehát, hogyha már azt. <gül> hát akkor csinálták volna a season pass persze, hogy csak annyi, hogy egyszerre megnyitod, és a többieknek meg XP-ből kellett volna megvásárolni a cuccot, csak lassabban. Igen, de mondjuk de, pályákat megvenni XP-ből az érdekes ötlet. De milyen vagy nem ilyen pontokból. Ah, teljesen jó. És így, mert ugye most, hogy a kódba szokott lenni ez a presztízes hülyeség, hát ennek legalább van értelme, mert az csak annyi, hogy az ep is szedet mutogatod a profilodon. Hát körülbelül igen. És mondjuk így el is venném a, az XP-t a karaktertől, tehát hogy azt az XP-t újra össze kelljen szedni. Tehát hogyha vagy 70-es, megveszel minden pályát, lemész 30-asra, és megint kezdheted előről. Ja, hát mint egy ja. olyan lépést. Meg skineket is lehetne onnan venni. Azért nem biztos, hogy sokan vennék meg a, a season pass-eket. Mert azért csak el akarják adni. Megvennék ezt így is. Hát amikor olyan DLC-k jönnek ki játékhoz, hogy mindent instant feloldanak, hát most olyanok, azokat is meg. Tehát aki nem akar farmolni, fogja itt a pénz, aztán Ja, yeah, ja. Yeah. Még azt yeah, kíváncsi yeah. legyenek, hogy azt hány, hányan veszik meg. Hát, hogy meg. Meg minek? Biztos, hogy megveszik. Hát a battlefield is van ez a mindent felnyitok, aztán örüljél, meg a Need for speed is volt. Ja, mondjuk a Battlefieldben is elég lassú a fejlődési rendszer azért, tehát mire minden szart kioldasz. De ott legalább minden szint után van valami értelmes cucc. Hát ilyen ládákat egyikre... kapsz, aztán mit tudod kinyitogatni mostanában. De én még a háromról tudok beszélni, mert az újabbakkal nem játszottam, de például ott is úgy volt, hogy kinyitottad, meg mindegyikre volt valami challenge, amiért pluszpontokat kaptál, meg hmm. minden. Nem az, mint mondjuk a Titanfallban, hogy van összesen, nem tudom, 6 fegyver, vagy 8, azt ne Ez meg. Az megvan egy pár nap alatt, aztán utána a maximum, hogy ott is egy presztízs szintet tudsz lépni. aztán ja, akkor ja. ki ugyanazokat megint. Hát a tartalom hiánya, ez az, ami mostanában gond, és az a hogy itt az E3-ra készülve is rengeteg játéknál ez felmerül, hogy csak, csak nehogy ebben a, hiba, ebbe a hibába essenek. Hát, majd kiderül. Most egyébként ez, ez az érdekes, hogy most olvastam nemrég. <kül> most megint előkerül az Overwatch, <gül> olvastam egy cikket nemrég az Overwatchról, hogy ott nagyjából azt nehezményezték a játéknak, hogy minden erről ki van találva, és nem nagyon hagynak a karakterek úgymond az embernek ilyen szabadságot, hogy ezzel hogy játsza, mert általában mindegyik karakternek megvan a magas stílusa, és akkor azzal úgy kell játszani, és sokkal. És hogy az a játék mégis hogy beszippantott mindenkit, hogy mennyire sikeres lett, mert itt eladási adatok azok azt bizonyítják, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sokan megvették. Meg sokan is játszanak vele. Nem tudom, a Anastrélát láttátok -e ebből az Overwatch-ból? Ez mondjuk vicces? Nem. Nem. Akkor Nekem ez ki maradni meg. az életemben. Nekem is csak belinkelte valaki aztán, így magamra ismertem benne. Akkor, van még egy ilyen mondat, most ez kis spoiler. Hogy, hogy észre sem veszed, és már hajnal légy. <gül> és így ezt már többször lejátszottuk a verokkal. <gül> vagy közben. Hát nem tudom, én a beta óta nem tudom mennyit változott, de nálam nem váltott hát, ki ilyet. Hát nem sokat. Kb. semmit. Lett belerak a mikrotranszakció, de az nem annyira te a játékélménye. Hát jó amúgy egyébként, hogyha úgy toljátok hogy többen. Tehát, hogy tudtok rendesen taktikázni, meg szidni a másikat, hogy miért nem hozom egy, tankot? Látott, hogy elég sniperünk van? Nekem csak az a furcsa, hogy, hogy, hogy, hogy nincs kész. Hát kész hogy... van, csak a tartalom még tovább fog majd jönni bele. Ennyi. Hát, hogyha jön, persze. Jön. Jön. Hát És ingyenes Szerintem lesz, Igen, igen. Majd meglátjuk azt. <gül> ja, majd igen. Jó, jó lesz az. Csak remélem, gyorsan fognak jönni. Hát hát... nem fogják elkapkodni. Hát az is ígérték. Micsoda? A a rankedet is ígérték, aztán... Hát az is, is jön majd. Majd, majd, majd valamikor június mondtak, aztán utána már felremerültek plegykák, hogy lehet, hogy késni fog. Na most szerintem azért fektetnek belőle bőven, mert azért sokan megvették. Úgyhogy lehet számítani rá, hogy nem fog el sikkodni. Én amúgy csodálkoztam is, hogy ennyien megvették, tehát hogy ezen a záron, mert mindenki ott húzta a száját. Végülis... Hát eleve az, hogy Blizzard, az, az sok embernek ilyen Húzó, tényező, Úgy. Ezt most se értettem, hogy miért. Jó, hát sok jó játékot érzettem. csináltak. Ennyi. A Diablo-val toltam annak idején sokat, de én nem éreztem ezt azt, például ezt a Starcraftnál, meg a Warcraftnál, jó, én nem vagyok RTS-mániás, de én sose éreztem, hogy ez miért olyan nagy cucc. Igazán. Nem tudom. Az annyira engem sem húzott be, én, sem, én sem vagyok túl nagy RTS-es. Viszont... A Blizzardnál az valami a másik, a többi cégnél nem felehető. Na ez egy szar mondat volt. Kezd, kezdem újra. Tehát az amelyik, a Blizzard <gül> Tehát a Blizzard az nem sorozatgyártásban csinálja a játékokat, hanem ő kiad egy játékot és akkor azt lehet tudni, hogy az, az nem a valaminek a hanyadik része. Ő mondjuk a Starcraft <gül> pont. Pont ellen, pont ennek. Jó, Megav, mondjuk, a Wolf, Megazio, Megazio, Wolf, de ezek azért elég jó, hát azok kiegészítők, nem játé új játékok, hanem új tartalom Mondjuk azt, azt aláírom, hogy amíg a Blizzardhoz nem került az Activision, addig ez igaz volt. Aztán amióta Blizzard Activisionnek hívják őket, azóta kezdték el ezt a sorozatgyártást. Jó, de mondjuk a Wolfnál ott azért ez indokolt, tehát folyamatosan kell megtölteni új tartalommal. Ez hogy... igaz. És a StarCraftnál? Múlt is cuccot. Hát ott is, mert igazából meg voltak a fajok, amikhez mindegyikhez kellett csinálni egy történetszállat. És ezt három játékba kellett megcsinálni? És ezt három játékba kellett megcsinálni. Érta. Persze, nyilván. De nem hagyhatták ki, ne viccelek. Annak idején miért nem háromba csinálták? Nem is értem. Annak idején is volt kiegészítő hozzá. Tehát volt az alapjáték, és akkor utána a kiegészítőbe jöttek a a többi. Igen, viszont, már emlékszem, hogy de. Igen, és úgy a két, ki, két részben volt összesen hat történetszál. Hát igen. igen. Meg, már... a nem volt játék, hanem kaptál három kiegészítőt, amit meg kellett venned. Na, van. Ja. De amúgy, Más hogyha már, ha már. nem a sorozatgyártásnál járunk, amúgy a Bethesda is. Én, én nekem ők az egyik kedvenc kiadom, megmondom őszintén, én imádom őket, és ők is készülgetnek az E3-ra. Állítólag lesz felújított Skyrim, ami majd igen, igen, Hallottam. Akkor Prey 2-t mondják még, esetleg Evil Within 2-t, vagy új Wolfenstein-t, viszont a Kvék az így egyre inkább tűnik a háttérben, hogy lehet, hogy, hogy nem lesz kék, amit múltkor beszéltünk. Na, hogyhogy? Rénak Hát, hogy a Prey 2 lesz helyette inkább az, amire Jaha. gondoltak, hogy régi klasszikus. De mondjuk a Prey első része meg annyira nem mondanám klasszikusnak, tehát... Hát igen, nem volt az rossz, csak... Úgy volt, De és csak elmunt. Jó se. Ja, így elsikadt. Tehát az egy, az egy, az egy ilyen teljesen korrekt kis játék, új ötletekkel, csak úgy senki nem emlékszik rá, mert fialat alatt jött és fi alatt ment. Ja, nem is az a második résszel, most így megy ez a vagy lesz, vagy nem. Ja. Mondjuk erre az új Wolfensteinre kíváncsi vagyok, mert most erre nagyon ráfeküdtek, ezt, ezt orvos tolják ki. Ugye... Hát abból már volt, kie... hát volt egy új, új felújítás, meg. Igen. Kiegészítő, nem tudom, standalone-kiegészítő, volt hozzá. Vagy az külön játéknak akarták eladni, vagy hogy volt az? Az előzmény volt, azt hiszem, a. Ja, igen, igen, aha. a. A mostani felújítottnak. Igen. Előzmény. De sok, sok újat nem hozott az előzőhöz képest. Hát nem, igen. hát volt benne valami fém csöved, amivel tudta ütögetni, meg, meg ilyenek. Meg azt hiszem visszamentünk még többször a, a Wolfenstein kastélyba, tehát ilyen rengeteg utalás volt. Össze-vissza. Mi csak az alapba játszottam. Hát, nem volt az rossz, csak így. Na mindegy. Hát kicsiesztél saját magaddal. <gül> teljesen. Hát a... ja, három kell ezt neked. Nem viccet. úgy be, ahogy a, ahogy a testet gondolta volna. De, de, de, de. Csak nem úgy volt kitalálva, ahogy. De azért ja, játszottam. Ja, az a lényeg. Ennyi. Majd a DOOM is érdekel, csak nem tudom. Az, az, az a játék úgy... az nagyon bika. Nagyon bika, csak nem tudom, a múlti az nem sikerült annyira jól egy singlért meg annyit kiadni. Bár most hallottam hírét, hogy a az ID az visszavette a, a multinak a fejlesztését, mert nem nincsenek el, megelégedve Már hogy azt kiadták külső csapatnak a azú multi fejlesztését és most nem tudom hogy mi fog ezek, fogtál majd változni benne de kapágatják még egy kicsit az ID-sek. Én ezt nem is értem amúgy, tehát a, most az ID az úgy adta ki, vagy a Betesda úgy adta ki a játékot, hogy erre a multira rából intottak, és utána nem jött be másoknak, és ezért cserélik, vagy, vagy fingjuk nem volt erről az egészről, és csak kiadták? Nem tudom. Úgy megszerintem annyira nem gáz a multi. Igen, nem lett rossz, csak inkább ilyen kvékes, kvékesebb lett, mint, mint dúmos. Hát de a kvékes meg a dúmos az, az nem ugyanolyan? Majdnem. Hát annyira nem más a kék, az a össze-vissza, meg hogy tudom én, ideféle vegyverek, a dum meg azért így mész és akkor trancsírozol. De ugyanaz volt a kék, meg a Doom multi anno, szerintem. Szerintem is. Melyik, lehet, melyik is multira gondoltok? Hogy... Melyik dumra? Hát például az izében volt multi, ne? Volt egyetlen multi valamelyik doom Várj, <laughs> ugye? Ugye? <laughs> <laughs> akkor, hogyha nem volt a háromba a multi, volt nem volt Doom multi, akkor akkor honnan tudjuk, hogy ez ilyen, nem olyan Doom multi is? Hát mert a Doom single-hoz képest tudod, van egy hát túl, szingül, szingül, az elhajlás. Hát, hát a kv2 is a, a single-ben egy sztori azért kicsit túlzás hozzá, de volt egy történet, ami végigment egy csőpályákon, és az is aréna harcos volt, és ott se illett össze, hogyha úgy veszed, be, nem ugyanúgy nézett ki a kettő. Yeah. Más volt, és itt is teljesen más, és szerintem úgy abszolút elfér, csak lelő. Hát, hogy... Én a hárommal játszottam egy kicsit múltit. Nem sokat, mert nem sokan játszották már akkor, mikor érezd, így megpróbáltam. Hát a BFG edition önnel azzal meg hogy játszanak most Jaja, az, azzal hát az Hát azért ezek, hogy kevesen játszanak, ami nem, nem éppen az aktuális trend. Meg az aktuális Call of meg ja, Overgas most. játékok <laughs> konkrétan ott is ugyanez a probléma, hogyha kijön egy új, akkor a régét már szinte dobhatod ki, mert senki nem fog vele játszani. És ez az egészbe egyébként. Tehát nem is azért veszed meg, mert az előző szar volt, hanem mert tudod, hogy ha akarsz velem multizni, akkor meg kell venned az újat. Mert igen. Ezért hát az veszik ennyien ványszer. a kodokat, mert, mert le Az is is benne a van. Szarról. Vagy ha úgy nézzük, akkor nem is veszik már annyian. Ez meg, Ó, oh, igen. Bizony. Legalábbis előrendelésbe. Hát igen, igen előre. most kijöttek ezek a statisztikák, aztán. Szerintem ez nagyon karcsú, legalábbis mondjuk én örülök neki, megmondom őszintén, mert legalább akkor lehet, hogy így összeszedik magukat, és végre fektetnek is bele valami energiát. Vagy nem. Mert hát igazából azt meg bejelentették, hogy amikor, nem is tudom, még fejes mondta, hogy, hogy, hogy mondták neki, hogy nem kéne már lecserélni a motrot. És akkor, hát de minek? Működik ez még teljesen jó. És az is valami a kvék, kvék alapjait használja még a mai napig. Igen, a Quake 3 egy A Quake 3 Tehát, Igen. nem áll emberek. Most azt a e -e -e. csinálj tényleg, hogy fogni és leülni, és megnézni, hogy mi fejlődött azóta, és összerakni egy olyan kodot, ami a mai kornak megfelel, de azért a régi rajongók sem fognak fanyalkodni. Nev, hogy ez akkor már, nem az a <gül> Mint hogy... De Amúgy Mintem, szerintem a cím is Én most az Activision szerintem ott ott csinálna jót, hogyha esetleg a következő kodok fejlesztését leállítaná, és akkor azt mondaná, hogy oké, ide figyeljetek, nektek minden évben valami bajotok van. Mondjátok meg, hogy mit szeretnétek bele, hogy mi az, amit nagyon kedvelnétek a kodban, vagy amit a régi részekben szeretetek, és akkor az alapján csinálunk egy részt. Ja, és tudod, mire minden fújogó is így, így hirtelen megáll, és így. Hát én nem tudom. De meg, hogy így nem, nem elszámítottunk. Tudja, ez lenne. Lehet. Ez, ez szerintem egy jó lépés lenne, mert, mert így folyamatosan mennek le a lejtőn. És amúgy megmondom őszintén, ahogy Csiget is mondta, én ennek rohattól örülök. Tehát, hogy, hogy bukjon meg, hogy valamit csináljanak. Mert, mert ezek egy helyben toporognak már tíz éve, és nem fognak onnan kimozdulni az Istennek sem, amíg veszik. És az a baj, hogy nem rendelték elő sokan, de még így is rengeteg lesz a Tehát egy félmillió így is megvan. Igen. Igen. Tehát Most, ez... azt, ha felszorozzuk a, Ubisoft, vagy na, mi az már a szokásos árakkal, amiket az ilyé szokott nyomni, az, az azért úgy. úgy na, Tehát 60 dolcsival, per euróval felszorozgatjuk. És akkor ráadásul, hogyha akarod a remasterdet, akkor a 4-nek, akkor ugye nem is a 60 dolcs csomagot fogod megvenni, hanem a 80. Mert ugye csak abban van benn. Ja a, persze, tehát ez kiegészítő. Igen. És ráadásul ez csak az előrendelés, hány olyan van, aki első nap bemegy a boltba és megveszi. Mert ő nem akarja előrendelni, mert nem tudom miért. Vagy megvárja a review-kat. Most már egyre többen vannak így, hogy. Jó, ja, Nem biztos, hogy ez pont a van így. Hát a kódnál biztos. De... ha megvárnák, akkor inkább elővennék a tavai részt. Na már még amennyire, amennyire jól sikerült például a GOST is. Tehát a Ghost után szerintem már mindenki azt mondta, jó, akkor a következőt nem rendeljük el, várunk most így megy, megy ez tovább. Igen. Tovább Amúgy külülszik. szerintem lehet, lehet, hogy az Activisionnél sok olyan van, hogy, hogy körbeküldik a rokonoknak, hogy vegyetek egy párat, és akkor dobjuk fel a statisztikát, vagy nem tudom. Nem hiszem. A csöröknek, anyunak, hogy vegyen egy olyan 200-300 ezer darabot előrendelésben. De majd kifizetik. Most egyébként a Battlefield is nagyon vetett ennek a kodnak. hogy Igen. ők úgy mertek azért, hogy olyat lépni, amit az Activision nem, tehát hogy ők mennek tovább ezen a futurisztikus baromságon, akkor, a... akkor e... az ilyen meg azt mondta, hogy nem, megyünk az első világháború, és mindenki el van tőle jó hogy hú... Akkor ezek szerint nem csak mi hárman vagyunk azok, akik az FPS-t a jövőben annyira úgy nem nagyon tudjuk elképzelni. Nem is az van, hogy nem tudjuk Nekem elképzelni. nem lenne vele bajom. Igen, csak a jövő vonallal. Csak nagyon sok van már ilyenből. Igen, tényleg. Most a... Tehát tucat, tehát körülbelül hát, most hát, de... ott vagyunk a jövőbeli izékkel. Mint olyan 2006-ban a második VHS FPS-ekkel. Ja, akkor mindig az volt kevés. Szerintem akkor több második világháborús volt, mint most jövőbeni de Vagy legalábbis nekem annyira nem tűnik föl. Tehát most ugye az elmúlt egy-két évből, amit tudsz mondani, az a Titanfall. Ugye az összes kód. hát <gül> mert ott a mindegyik. De úgy ezen kívül volt még? Hát volt, van sok indi. is, is ilyen lődözős. Mondjuk a Dúmot, azt is jövő végül hát is. Az. Vagy retro jövő, vagy én nem Most ne csak így korlátozódjunk fp fps hanem úgy unblock ilyen lődözős dolgokra. Ja, hát úgy úgy Minden jövő, Division, stb. Úgy igen, igen. Hát, ja. egy mi lesz ebből. Igen, ma fogják bemutatni, gameplayt állítólag 64 fővel, úgyhogy én ezt nagyon várom. Kíváncsi eszembe. Amit a Battlefield-ből. A Battlefield egyet, igen, igen, igen, azt akartam. Kíváncsi leszek én is. Mert hogyha ha, ha lesz bent tartalom, mert ugye mindenki attól fél, hogy a betű, az első világháború. háború, szizzempatt lesz, úgyhogy lesz igen. lesz tartalom, majd Pass. De hogy videójátékos szemmel unalmas intézőjelben. Mert rengeteg ember meghatna meg minden, de ott, ott nem volt még annyi fegyver, annyi tank, meg minden ott még csak kezdtek ebbe belekóstolni. És hogyha. Ha ezt fel tudják tölteni tartalommal, meg úgy, hogy érdekes is legyen, és hogy megfogja az ilyen kis 10 éves, mondjuk azok nem, mert ez 18-as karikás, szóval az idősebb játékosokat. <gül> Biztos, akkor, hogy 18 karikás? Vagy 16-18? Nem tudom. Mert pont, pont azt mondták a múltkor, hogy attól féltek ezzel az első világháborús cuccal, hogy majd a 10 évesek nem fogják tudni, hogy ez most mi is pontosan. Ezt szóval nem is értem, de a 10 évesek nem is játszhatnak a játékkal. Igen, tehát akkor ez így most mi van? <gül> ez egy kicsit ellentmondásos. Hát furcsa, igen. Meg amúgy, ne, nem tudom, tehát én, én nekem a Battlefield az mindig komplex, szebb játéknak tűnik, mint a Csé. Mondjuk mint a Csé is, de mint a kod. És én, én a Battlefield játékos bázisát idősebbnek gondolnám, mint a kodét. Hm, Hát végül is van benne valami, de... Lehet, hogy nem így van, de például... Hát, a is főben... sokan kodoznak szerintem, igen. akik így idősebbek. Meg a kodhoz nem kell csapatmunka, hogyha úgy veszed. Hát az nem. A Bethfield. 60 no Igen, igen, igen. No-scope, meg minden hülyeség. De a Bethfieldben ott meg ugye vannak kasztok, vannak squadok, ahova belépsz, és egymást kell segíteni, járművek. Az egy sokkal bonyolultabb uh, gameplay, mint a kód. A code. kicsit összetettebb. Már mondjuk a meg, tehát ott is van olyan szabadság, hogy összeválogatod hozzá a perkeket, meg minden szírszart. Ami talán Ez még az... mélyebb is, mint a, a Battlefield-be. Igen, tehát az a, akkor... szemét, a, személy, a személyre szabás az mélyebb. Viszont, a, viszont maga a játékmenet, az szerintem annyira nem. Hát az nem. Igen. Ez hát a battlefield tényleg az marha jó, hogy mit tudom, beülsz egy helikopterba, vagy tankba, vagy bármibe, amit ha kilőnek alól ad, akkor utána kiugrasz egy törnyővel, és akkor mész tovább. tehát az itt ilyen, ilyen, ilyen nagyobb, nagyobb terület, és érzed is, hogy nagyobb az egész. Call az meg egy kicsit ilyen összeszűkült, viszonylag kis pályákon rohangás körbe, aztán várod, hogy valaki rád dobjon valami keystreaket <gül> körülbelül. Ezt nem is értettem, hogy az, ez tényleg most azt élvezik, egyszer letöltöttem Black Ops 2-t talán, vagy nem is tudom melyiket, A ingyenes hétvége volt, és akkor játszottam vele, és akkor tényleg mindenki azt csinálta, hogy csak körbe-körbe rohangált, és mindenki próbált többet ölni, mint ahányszor halt. És ez volt a játék. Na, ez, ez, ez, is, ez is ki tud kapcsolni, ez is jó. Tehát megtanulod a pályát, mondjuk, hogy hol érdemes, miket tenni, meg hol érdemes, sniperkedni meg ilyesmi. Tehát, hogy hol kemperhetsz nyugodtan, meg ilyenek erre. <gül> a <sarukba>. Igen. <gül> Amikor a volt csak a kemper. De ott tényleg úgy volt megcsinálva a játék, hogy olyan elcseszett pályatervezés volt néha, hogy így. Nem lehetett más csinálni tényleg. Tehát ott a körbekörben rohangálos módszer nem működött, mert mindenhol kemperek voltak. Még az volt a baj a gosz nem csak ez volt az egyetlen gond. Hát ez, van, ez volt a komoly probléma azzal a játékkal. Ott jött ki először szerintem az, hogy ezt a motrot már le kéne cserélni, könyörgöm. Pedig az a kutya milyen szépen nézett ki, meg a hal fizika is egész jól mutatott a képen. Igen. Ja, az az a marketing szövegbe. <gül> most kíváncsi, hogy idén mit találnak ki. <gül> már várom, komolyan mondom. Jó kérdés. Hát most az, hogy kimegyünk az űrbe. Ja, de, és hogy lemonázik, és, és hogy végtelen számú csillag lesz a képernyőn, amit nem tudsz majd megszámolni. Igaz, hogy Jéző. két méter nem tudsz menni, mert ott lesz a láthatatlan fal, de ott vannak a csillagok. És lesznek benne csillagképek, tuti ezt is kitalálják majd, de mindenféle hülyeség. Meg ez a gravitációállítatás is tuti lesz benne, hogy megvegyen ez, ez a nagyokat ugrok. Ja, de igen. Aztán kikapcsoljuk a gravitációt, és akkor már nem ugrasz el a Azt hallottam, hogy lesz olyan, hogy nem tudom, az az majd a plafonra, meg ilyen hülyeségek. Ja, meg lehet össze visszaforogni majd? Igen, szóval igen. fogják megoldani irányítással? Mert hogy a cipődet meg tudod oldani, hogy Ó. oda tapadjon a falhoz, és lesznek ilyen horgok, meg ilyen rakét a hátizsák, és föl tudsz menni a plafonra, hogy feljel lefele lőni, meg ilyenek. Ajaj. Kicsi élek Igen, <laughs> igen. Egyre jobban félek. Már nem tudom mitől, mert ide most ezt akkor az lehet kihagyom. Hát én azt csodálkozom, hogy az eddigeket nem hagytad még ki. Bármint az Overwatch-ot is megvetted meg. Radeon kártyán is van, úgyhogy mindegy. Miért az overwatch nagyon sokan megvették. Ja igen, a division is. Ja, a re nem vagyok büszke, de... de Ezek közül még az Overwatch az egyik legelfogadható. Igen. A Division az Szi. egy jó játék lehetett volna, aztán jött a Ubisoft. De most azt hallottad, hogy a, a csalókat, azokat permanensen kitiltják? Az Overwatch-ból? Ne, az Overwatch-ból, meg a Division-ből is. Hát a Division-ből azt nem tudom elképzelni, hogy tényleg meg az e mert azzal nem foglalkoztak. Múltkor volt róla, hogy mostanúl kezdve, aki csal a Division-be, annak vége. Na hajra. Bár így legyen. Sveti újra játszik. Az overwatch ot azt hallottam, tehát az Overwatch-t olyan plétykákat is hallottam, hogy a csaló gyerek vett egy másik Overwatch-ot, azt is letiltották neki, utána valami... Másik akkontra regisztrált, aztán valahogy azt is meg tudták, hogy ő az, és azt is letiltották neki, szóval megvette egy párszor. Lehet azért, adtak el ilyen sokat belőle. Ő ja, nem, ő vettem millió. Nem, hát Nem, de sokat sített, tudod, és akkor így mindegyik. Jó, akkor vagyok meg újra. Én azt mondom, meg is érdemlik a francba. Így van. Tehát aki, aki csal, az, az, az takarodjon. Ami nem is értem, hogy egy overwatch ami egy ilyen fánjáték, oké, hogy el sportot akarnak, de olyan, mint a TF2, nem? Tehát most a TF2-ben is ott most mi a francnak csalsz? Tehát azzal nem érsz el semmit. Olyan a, a, is Blizzard találkozni az... a Blizzard az híresen keményen bánik a csalókkal. De jól is csinálják. Tehát ott azért a, tehát lásd, egy havidíjas Wolfból is úgy bannolták őket, mint a huzat. Ja igen, igen már érzik azt, amit a többiek vagy nem éreznek, vagy nem akarnak vele foglalkozni, ezzel tönkre tudják vágni a csalók a játékjelményt, és akkor azok is eltűnnek, akik. A bázony? Kik nem? Nem, engem csalnak, csak elegük van. Hát a Diablóból is volt egy időszak, amikor hát az végül is klasszikus értelemben nem csalás, hanem volt egy glitch, amit ki lehetett használni, hogy kikeverj magadnak egy jó kis cuccot, amihez amúgy farmolni kell. És azért ott is felléptek, akik megcsinálták, miután ez nyilvánosságra került, hogy van egy ilyen. Hm. Mondjuk ez, ez meg viszont szerintem a fejlesztőknek a sara. De nem. Emlékszem, ez akkor probléma volt, és akkor mondták a fejlesztők, hogy amikor telepíted a játékot, és mindent átkattintasz, ott hm. fel volt írva, hogyha kihasználod a játékban található hibákat, akkor fenntartják a jogot, hogy kibannolhatnak téged, mert Aha. csaláson érnek. Nyilván a kisbetű, ezt Lola írták. Ezt. Igen, igen. De mondjuk azt írhatják nagybetűben, mert én sose olvasom el. Csak, csak igen, a igen. Next, majd össze, össze vannak több felhasználóval. Igen. <laughs> ja, ja, de egyébként jó, jó, ez, hall, jó hallani a csalókat, rendesen kiszorják. Ha most a Division-t is kipucolják, akkor ebből még lehet egy nagyon jó játék. Főleg, hogyha most a, a komolyabb DLC-k meg Season Pass előtt mm. ezt megcsinálják, még mielőtt visszajönne a játékos bázis, mert a, a, a, rengetegen csalódtak a játékban. Mondjuk nem az a legnagyobb baja a division -nek. Nem, de ez, ez talán egy lépés lehet a jó irány felé. Talán. Meg, meg azért hát raktak bele update-ekkel tök jó dolgokat. Amik mondjuk először nem voltak jó kitalálva. Jó, most egy ilyen apróság jött csak eszembe, hogy amikor a Dark lövöldözöl, és ugye tele van a stash, vagy nem tudom, a ládád ott hol, akkor már nem kell hazamenni, hanem elég, hogyha kimész egy az és ott is ott az a láda. És akkor el tudsz mindent adni, vagy kiszedni, ami kell belőle, az vissza tudsz egyből menni. Jaj, ja, ja. ez ilyen kis apróság, de. Meg hát se volt az az idő. is később tették bele. Micsoda tréds? Hát nem tudta trédelni, nem? Hát szerintem az most se tud. De azt is nem, tették, tették, nem nem hát Én nem találkoztam, elég azt én nem sokat játszottam, mikor legutóbb néztünk. De múltkor mondták, hogy lesz valami update, hogy ezt is beleteszik. Akkor lehet, hogy miért nem tették bele, nem tudom. Hát a tettekből le lehet vágni, ugye, a kötelet. Ja, igen. Azzal még nem találkoztam, azzal a jelenséggel, szerencsére. Az, hát te csak... vágod le, az nem gáz. <laughs> De, de az is gáz, akkor teljesen izé, rug rúgagent leszel, és akkor jól lelőnek a franzba. Hogy nem tudom, ha levágod, akkor is az leszel el. Aha, az az. Sőt, ha már elkezded vágni. És az úgy működik, hogy nem egyből vágod le, hanem annak van egy ilyen, egy meghatározott ideje. És te már a vágás elején rúgagent leszel. De hogy miért vágnád le? Hát, hogy megszerezd, ami rajta van. Értem. Amit nem te raktál rá. De... Te, meg visszarakod? Hívsz hát, egy másikat? Sorakon. még azt nem tudom, hogy ezt vissza lehet-e egyből tenni, hogyha levágod. Az még jó kérdés. Vagy hogy hívni kell egy másikat. Lehet, hogy ez van, hogy ha levágod, akkor utána hívni kell egy másikat, és utána arra tudod csak feltenni. <gül> Vagy tudod, megcsinálnak úgy, hogy odamész és felszólsz a helikopterből, hogy ez itt mind az enyém! <gül> ha, <gül> <De> hát... <gül> <Sz> és hogy lenni Ja igen, szóval adnánk adná egy új GPS koordinátát. Vagy nem, matricát, minnyi? matricát váragasztasz a neveddel mindegyikre. Ja, egy kis igen. motyóra. Ez <Sz> én meg lehetne oldani. Nem tudom. Tehetnének egy kicsit több, több dolgot szerintem még annál, hogy így javítgatják a pagokat. Ez a a... is van benne sok. Hát ez is baj ezzel a játék, hogy ez, ez megint ugyanaz, hogy, hogy, hogy nincs benne annyi tartalom, mint amennyit ígértek. Főleg, mint amikor az e 3 at promózták, hatalmas térkép, meg rengeteg minden lehetőség minden helyett az e 3 promóból az maradt meg, hogy az ajtókat becsukhatod a kocsikon. Tehát. Igen, és igen, semmi más. De a tényleg, tényleg. Most nézegedtem nemrég videót ezekről a Ubisoft játékokról, hogy hogy nézett ki E3-on, és összehasonlításképp mellé volt téve, hogy hogy néz ki megjelenés után, hogy nézett ki és így marha jó dolgok voltak tényleg, Tehát a Division, az baromi jól nézett ki. A, arra én is emlékszem, Te, amikor bejött, akkor mindenkinek leesett az álda. Meg a Watch is. Ment, ment egy csapat, és akkor a drónt például valaki tablettel irányította, az mekkora tök jó ötlet volt. Hát az úgy unblock megmaradt. Az Igen. teljesen. Meg, meg maga ez az engine sem azt nyújtja, mint amit mutattak, hogy így belelősz a táblába, és akkor a fény átszülődik a, a lyukakon, hát az egyáltalán nem. Meg volt egy terület, ahol volt egy ház, ahol beletett menni, és akkor a, a trélerben, ahol játszottak vele, azt támadták meg, és konkrétan az a terület megvan a játékba, és csak épp ott nincsen ajtó, ahol be tudsz menni. hát Ezt is így -e kivették belőle az egészet. Meg ugye ott a játékban tök jól nézett ki ez a lootolás is, hogy nem az volt, hogy mindenhol ott van valami kis láda, ami ugyanaz mindenhol, és akkor odanyomod, és akkor kapsz belőle valami random marhaságot, hát rendesen a cuccokat össze tudtad szedni, tehát odanyúltál a vízért, basszus, meg amikor a ládából kivettél egy tök jó fegyvert, ez nem úgy nézett ki, hogy kinyitottad, és akkor így kiírta neked lilával, hogy jó, ez a fegyver van benne, hanem rendesen láttad, hogy ott van benne az a fegyver. Azt, és ezt nem is értem, hogy én nem tudták rendesen megcsinálni. Főleg, már, ha már egy videóban, még ha renderelt videó is volt, ott, ott, ott meg tudták oldani. De igazából ott csak annyi, hogy a fegyvert kicserélik, és akkor na bum. Jó, lehet, hogy tíz ilyen animáció után megunod, de nem tudom. Hogy az, az ezzel a legnagyobb gáz. Nem, nem, nem az, hogy lejjebb vették a grafikát, mert, oké, okay, vegyék lejjebb, mert úgy rájöttek, hogy ez így egy kicsit sok. Hanem az, hogy amikor ők ezt megcsinálták, ők már akkor tudták, hogy a PS4 meg az xbox szóval, mire lesz képes. És ők már akkor tudták, hogy ez, amit ők kitesznek grafika, ez azokon nem fog elfutni. De nem És is a grafika a legnagyobb baj, hanem maga, hogy a játékmenetet is mennyire így kiherélték, teljesen indokolatlanul. Hát, az, mert le kellett csökkenteni a területet. Le, ugye a látvány, oké, mondod, hogy nem a látvány a lényeg, de basszus, most mutatnak valamit, ami egy torta, utána meg odadnak egyet olyan, ami, ami úgy néz ki, mint egy szar, és azt mondják, hogy ez ugyanazt tudja amúgy, csak máshogy néz ki. Tehát azért kicsit nem úgy állsz hozzá. És közben meg még tényleg, mert ott a, azt hiszem az E3-as bemutató volt, mutatták a térképet. Igen. igen. Az egész más, máshogy nézett ki kicsit jobban. És ott a térkép is sokkal nagyobb volt, rengeteg olyan terület volt ott bent, a, ami most le van zárva, vagy esetleg később nyitják, meg három vagy négy Dark-Zoll lett volna. Tehát ez uh, sok minden változott. Igen, igen, Hát a Trier-batt rendesen, amikor kijöttek abból a házból, ahol megcsinálták ezt a ISEN. Ott valahogy jött egy ilyen rakéta, így, így fejük fölött elrepült meg ilyen robbanások, és akkor jött valami másik csapat, és így amikor kitávolodott ugye a térképről a, a kamera, akkor az mutatták, hogy ott harcok mennek mindenhol, és akkor ilyen csapatok lövöldözték egymást mindenhol, és ilyen nagy térkép, tehát nem az, hogy a Dark rohangálnak, és akkor hátba lőnek egymást emberek, és ennyi a PvP, hanem ott tényleg mm. úgy tűnt, hogy ott, ott egy ilyen, ilyen, mint egy tényleg egy multiplayerbe, hogy nézz bárhova, és akkor bárhol találkozhatsz emberkékkel, akik majd jól rá lőnek, és akkor nem tudom lesz valami. Ez nagyon jól hangzik. Bárcsak hát. ilyen lett volna. Ja. Végül is. De hát ez Ubisoft, és a Ubisoftnál úgy is tudjuk, hogy semmi sem az, aminek látszik. Amúgy esküszöm egy Ubisoft játék van, ami ugyanúgy nézett ki megjelenéskor, mint az E3-on a Souls Park. Pont erre gondoltam egy... én, Igen, én is. Igen, amúgy, de ott meg ugye nem lehet de most, hogy rajzsondrafikán hát, nem, nem tudsz lente butítani. Tehát, hát, hogy maximum pixeles. Volna. Úristen. Hát gondoltok be, ott is adótornyokra kéne mászkálni? Igen. Ja. Mondjuk az, lehet, beletettek volna valami poénból, bár szerintem a Ubisoft yeah. nem örült volna neki. Van egy olyan érzésem. Bár Itt, a is lesz. Lehet. Amúgy um, ezt nagyon várom, azt a, az, az új Souls Parkot. Esküszöm a Ubisoftnál, ezt várom a legjobban. Azt én is várom amúgy. Tehát ez a, ez a szuperhős, és ez, ez szerintem nagyon adná. még az előző játszottam, de lehet, hogy ki kéne megpróbálni valamikor. Isten. valami akcióval önöm ezt majd nézem. Most már ugye egész már egy lehet. Ilyen 7 euró környékén már hozzá juthatsz. Ráadásul van hozzá egy DLC, de azok csak ilyen, ilyen kozmetikai cuccok, meg ilyen speckó páncél, meg ilyenek. Tehát hogy hmm, akkor hozzá az, a hogy... nem hozzá Nem, nem. Nincs az, hogy nem tudom, új pályára mész be, vagy ilyesmi, úgyhogy nem maradsz le semmiről, hogyha nem veszed meg. Az mondjuk teljesen jó. Jó kis játék az. És ami még jó kis játék lesz, és az is kint lesz, remélem, az a Mafia 3. Azt hogy... én is várom, nekem a kettő is tetszett. Hogy Nekim tetszett is. a tízer? Nagyon jó, csak az a baj, hogy tízer és 30 másodperc. Igen, hát, tehát így. erre nagyon alapozni még nem lehet. Nem de mutat nagyon sem, várom én. én. Hogy én, én nagyon szeretem a, a GTA-t, mindegyiket, de nekem mindig a Mafia volt az, az a játék, ami, ami a nagybetű sandbox élmény, ilyen akció, meg, meg ez a Imádom, a, lehet amúgy, hogy pont a maffia első része óta imádom ezeket a maffiás filmeket, játékokat, mindent, és, és nagyon várom már megint, hogy mehessünk, és nem tudom, omertát toljunk mindenkinek az arcáma. Hát ez lesz. Kicsit félek amúgy, mert a gameplay videók alapján olyan árkádosabbnak tűnik, főleg az autóvezetés, de remélem nem, nem, az baj, az nem. nem? Most, Ez nem baj, nem? Miért baj, ha árkádosabb egy ilyen zenbox de... játékban az autóvezetés. Mert az egy, az, az, az ilyen nagyon szimulátorszerű volt. Fogyott a benzin, meg, meg, meg ilyenek. A kettő is ilyesmi volt, de ott már kicsit árkádosabb, és ezt meg nagyon elmentek a másik irányba. Remélem nem lesz igazam. De a várom. Meg szerepelni fog benne a, a Mafia kettőből a főszereplő. Úgyhogy... A Tényleg azt hallottátok, hogy a, a kódba ki lesz a fő gonosz? Ki fogja igen. játszani? <gül> igen, nagyon elmennek erre, erre is, hogy vegyenek valami népszerű színészt maguknak. És ezt is belerakják, igen. Havagyról lesz a fő. fő úgy kíváncsi leszek, fő hogy a főszereplői, vagy a főgonosz is úgy fog, olyan lesz majd, mint a Havagyom, mert a szegény Keith Harrington is. Én már rengeteg filmben láttam, meg ugye a trónokharcát harcát is nézem, de ő még egyszer nem csukta be a száját, szóval kíváncsi vagyok, hogy ugyanúgy lesz a játék. Én nem tudnék mondani filmet, amikor láttam azt a csávót a harcán kívül. Ez most komoly? Komoly. Nee. Miben játszott még? Én láttam már, de meg nem mondom. Te ilyen főszerepeket nem kapott ő filmekben. De. Az biztos. De. Mit? Egyet mondj. Nem, á, most komolyan. Na, Na <sítható> De akkor te biztos tudsz. Én tudok, igen, láttam. Da. És az egyik az borzalmasan szar volt, a másik az meg elment. Na, a, mondjuk amelyik elment, abban nem is főszereplő volt, az a Silent Hill 2. abban szerepelt. Hú, uh, azt mondjuk jó rég láttam, mert az én is. Az amúgy egy jó film, aránylag. Nem is tudom, hogy a másodikat láttam-e. Meg abban is, ugye, az izé szerepel a Sombín is, ami szintén trónokharcás sávó. És amúgy a főszereplő, az pedig a Pompei című hatalmas kassza sikerült. Jaj! Azt ja, tényleg. Az borzalmas volt. Lehet, hogy jobban is csak a Trévert láttam. Vagy nem tudom, várja? Az ha láttam, durva, akkor nagyon rossz volt, és, és az nagyon jól működött, és kitönölte. Az, az volt a durva, hogy azt a filmet, a trélert meglátta a barátnőm, és mondta, hogy ezt meg kell néznünk Én Néztem a trélert, hát mondtam, na jó, egyedül a vulkán miatt érdekel. Mert kíváncsi vagyok, hogy mindenki megdöglik, amúgy <gül> nem. És Kiefer Sutherland volt benne gonosz, és borzalmasan játszott ő is. És megnéztük a filmet, és utána meg annyit mondott barátném, hát ezt nem kellett volna. A vulkán, <gül> hát is... volt. A vulkán lejátszott a legjobb nem? Igen, az, az a baj, a vulkán volt a legjobb része a filmben, csak az 10 perc volt. Úgyhogy ez, ez volt a probléma a filmmel. Na hát. Szóval jobban jár mindenki, ha most jobban jár. A Havas John, ha mindenki azt hiszi, hogy nem játszott másban, csak a trónok harcában. Igen, amúgy a trónok harcában se jól színészkelik szerintem, úgyhogy... Hát egy oda tették egy ilyen szerepre, és azt jól adja, nem? Ja. Tehát no. így mondják is, hogy you know nothing. Igen, <laughs> igen, igen. és tényleg. Pont azt csinálja. Lehet egyébként teljesen a tekintetén azt látni, hogy neki nem adták oda a forgatókönyvet. És így mindenem meglepődik, nem? Ami történik vele. Igen, igen. Hát hitere, hitere se a hiteles ahoz a Szerintem, szerintem ez lett a titka a dolognak. De milyen érdekes, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen nagyon híres színészeket tesznek be. Nagyon híres színész, az kicsit túlzás, mert múltkor a Kevin Spacey volt, most meg a Keith Tehát hogy azért nem ugyanaz a kategória a kettő. Hát nem. Teljes. De mind a kettő új összük népszerű. Ez igaz. Ugye ezeknél a sorozatoknál az bírom nagyon, hogy nagyjából akiket beleraknak, azok annyira nem híres színészek, Viszont a sorozat miatt meg azok lesznek. Most ez a Havas John is mondtad ezt a, ezt a két, az egyik elmegy film, a másik nagyon szar, hogy így, hát jó, volt filmes karrierje, de igazából itt lett népszerű ezzel a sorozattal. Ez És a legtöbb színészre, ha megnézed, ez igaz kávé. Igen. Úgy, utána, utána lett úgymond híres vagy akár keresett színész is. Hát a trónok harcában rengeteg ilyen van. Egyedül igen. talán a, a sombín aki, aki azért már korábban is rengeteg filmbe szerepelt, és ugye mindegyikben meg is halt általában. <gül> vagy, vagy például a Max von Sydow, ő, is, ő is nagyon sok filmbe szerepelt. Úgyhogy hogy azért van egy-kettő ilyen húzósabb, vagy ilyen húzóbb név, de általában igen, ezek, ezek úgy kitermelik a sztárokat. És most már a Call is őt fogjuk. Delőni. Igen. Vagy leszúrni, hogy tíz. Ja, ja, jó, jó, oké, na ennyi elég is. De végén még valaki megórol ránk. Dehogy is. Mert azt nem is mondom el, hogy. Ja, jó. Azt, és tényleg nem mondom el? Én azt nem is mondom el, hogy a PS4K az nem lesz kín az e 3 Nem lesz kín, biztos? Nem, azt mondták, hogy nem. De abban, ahogy bejelentettek, hogy, hogy majd azért lesz. Ilyen lesz. Bejelentettem, hát be ez, ez ez tény, hogy van ilyen. Tény, hogy van, de nem hozzuk Nekünk azt már van, de nem mutatjuk meg. Azt nem értem, <gül> hogy, ez, hogy ez a 4 k készül, de hogy ami játékok ezen elfutnak, az elfut a régin is, és a VR-ra mind a két gép alkalmas lesz. Ezt mondta a Sony egy pár napja. Uh, aha. Hát egy más ez grafikai te... beállításokkal lehet. Ja, Le lehet az új ps úgy fog kinézni, mint egy normál játék. A... Sima PlayStation-en, a régi négyen, meg úgy, mint meg, egy mo mobiljáték. Vagy, mint ja, a Minecraft. Igen, igen. Igen. A csak azt értem, hogy ezt a Sony lenyilatkozta, és oké, okay, igazuk lehet, viszont ők, őnekik csak az exkluzívok fejlesztésében van beleszólásuk. Tehát most, hogyha ha a portolnak rá egy, egy másik játékot, mondjuk egy battlefield vagy kódot, akkor azt a DICE, illetve a, ugye az Infinite War, vagy nem tudom, most ezt, ezt épp kifelezti, ők döntik el hogy mire portolják, mire írják át, nem? Hát de nem érzem, hogy azt mondanák, hogy, hogy az új Playstation-ra porta ők, és akkor a régi meg le van ejtve. És most... Ne, nem tudom, ez nem az, is Ez is egy kicsit durva lenne. lenne. De azt nem értem, hogy akkor miért hozták ki ezeket. Tehát akkor... Igen, igen, ezt egyébként meg lehetett volna kérdezni tőlük. Tehát, hogy ugyanúgy jó lesz mind a kettő vibe -ra. Akkor minek az új? Hát ez izé, ö... Hát nem De lesz, csak a 4K-ra tehát hogy a 4K még annyira nincs elterjedve. De ne vicceljünk jó, már. Nincs. Tehát ez, ez a 4K ez egy, milyen elnevezés? Tehát ez a 4 k fogja majd vinni az 1080p-t? Mert hogy most se futnak úgy a legtöbb ja, járként, hogy 1080p, FPS. Úgy Ú, tényleg erre mit akarnak, gondoltam. Mit akarnak a 4 k Ne Ja, már. hogy a 4K-t akarják és még a HD sincs meg, a full HD. Istenem. Hát jó, majd most meg lesz, talán. Még... Sőt, sőt, még a siba HD-s sincs meg sokszor 60 FPS-sel, szóval. Hát ez az. Na no, majd a négy val meg lesz a HD. De ez a gép, ami nem bír Full HD-t, ez tudja majd a VR-t. Aha, értem. Logikus. Számítógéből venni kell 300 ezreset, hogy bírja, de a PS4 és az Xbox one -on menni fog a VR. Hmm, ugye Xbox one nem tudni, hogy ott mi fog menni. Ott Ilyen is lesz VR. valami új Xbox, mondjuk szerintem a Microsoft az be fog valamit jelenteni holnap. Lesz-lesz, hát de hogy, hogy VR szempontból hogy állnak hozzá a dologhoz, még a Microsoft nem nagyon nyilatkozta, volt már lesz erősebb. A, annyit lehet tudni, hogy ott is lesz egy erősebb. És mondták, hogy ezt ők így VR-ra Azt nem tudom, de mondták, hogy lesz egy erősebb Xbox, meg egy Xbox Slim. Tudjátok, milyen a durva, hogyha most ezzel a, a Microsoft akkor tudna durrantani nagyot az E3-on, ha bejelenteni ezt a ezt a, fú. És eszembe ez a szemüvegük, hogy, hogy kiadják, és akkor Xbox vanhoz. Ez a HoloLens, ez az. De hogy az nem játékra van kitalálva, azt tudod? Hát tudom, de rá lehet erőltetni. Ja, a játékot hát, hogy... simán. A... Minecraftot ráerőltették. Jó, igen, tehát, hogy amit mutogattak, az így a vállalati szférában nagyon hasznos. Tent hát itt csak annyit ter Tervezéseknél meg ilyen. Amikor őszottak a, a TV előtt, akkor így a szobát is átalakítja. Igen, tehát hát, az, az, az, az igen. ugye nem VR, hanem AR augmented reality, reality tehát igen, a kiterjesztet a igen. Igen, igen, tehát pont azért tudna vele durantani mert hogy nem igazán lenne versenytársa tehát most ha VR-t akar valaki, akkor ott van a Playstation, ott van a PC a PC-re Oculus Rift meg a ATC Vive viszont ilyen augmented reality ha jól lejtettem rendszer, az nem nagyon van. Tehát azt mondaná microsoft hogy kijövünk, akkor valaki azt ki akarja próbálni, akkor a Microsoft-tól tudná megvenni. Mondj hát, hogy egy dolgot, hogy hogy akarnád te ezt kipróbálni. Jó, még, most elsőre csak Hearthstone jut eszembe, hogy milyen fasza lehetne ma úgy játszani, hogy előtte levegnek a lapok össze-vissza. De az mondjuk egy, hát annyit nem ér a dolog. <gül> olyan, Ugye? Tudom. Tehát, hogy mondom, egy olyan dolgot mondj, amit te szívesen kipróbálnál ezzel. Hát, figyelj, erre is az lesz, hogyha majd ez mondjuk kijön és esetleg a játékiporba is beteszi a lábát, akkor majd kitalálnak rá olyan játékokat, amik ezzel jók. Amik még most nyilván nem léteznek. De most csak úgy bármiről, tehát szinten, ha nem tudsz mondani egy olyat, hogy na baszus, ha ha megcsinálnak rá egy ilyet, akkor én azonnal megveszem, akkor most miről beszélgetünk? Hát nem tudom, ilyen Tehát, ez az és, nagyon és kép, nem. Képzeld el mondjuk dotázni, úgyhogy az asztalon van az egész cucc és azt látod, az még egész pofás lenne. Hát nem győztél meg. Én mondjuk esetleg egy izét is el tudnék képzelni, egy ö, autóversenyzőset, amely igen, a, igen, a, a test vagy. Nem, nem, nem, hogy bennülsz, és azt terjeszt ja, ki aha. köréd. Mint hogyha a kocsiban ülnél, de... De az úgy, De, de ez ugye, nem, mivel ezt kiterjesztett, ehhez meg kell lenni egy olyannak, amire ezt rá tudja húzni. Hát beüzzi karton doboz. Az nem működ. <laughs> aha. És akkor brümöksz a családnak. Mert most amúgy a, a Csigheznek olyan szemben, hogy igaza van, hogy amikor Igen, játszottak, Igen. és nem a Minecraft-tal játszottak, ott mutogattak mindenféle videót, hogy ül a csaj Igen. a monitor előtt, vagy a tévé előtt, és annyi, hogy a falra is továbbment a játéknak a grafikája. Igen. Tehát, hogy valamivel ott ült, és ott, mint, nagy, mint nagyobb képernyője lett volna. Tehát ez maximum le, akkor éri meg, ha nincs tévéd. És akkor ott az egész fal is kivetíti. Ennyi. Már ezt tudom, hogy nem így működik, de ez, az a baj, hogy a VR mellett se tudsz mondani egy olyat, ami. Hát jó, megélném. de az legalább élményre olyan, hogy ugye elhiteti, hogy ez ott igaz. vagy és összehányod a szobát utána. Itt, pedi, meg itt pedig az a baj, hogy látod a szélét. Tehát ez kicsit olyan, mint a 3D-s film, hogy beülsz, fölveszed a szemüveget, és tök jó. De amint a jobbra- vagy balra, eltörik a varázs, mert látod, hogy vége van a vászonnak, és nem 3D-s, nem jön ki. Az egész. És ez is kicsit olyan ez a HoloLens-es cucc. Igen, ez igen. Ezzel az a legnagyobb baj, Meg az, hogy szemüveket kell hozzá felvenni. Igen. Ez tényleg ez... Ez kutatóknak, meg, meg doktoroknak, meg ilyeneknek, ez, ez nagyon jó. Meg esetleg mondjuk én a, a tanításban is el tudnám képzelni. Ja. De Ilyen ahhoz, különböző... hogy játékszer legyen bel belőle, az tényleg ahhoz képest drága, hogy mit lehet belőle kihozni. Igen. Tehát nagyon sok játékba bele lehetne erőltetni, de szerintem a játékok 95%-ánál nem éreznéd hiányát. Hát csak ugye az, hogy mivel ez kiterjesztett, ugye kell hozzá egy szoba, és akkor mit én, akkor mondjuk teszem azt, ahol te játszol, ott van egy kanapé, a másiknál nincs, a harmadiknak egy fotel van ott, a negyediknek teljesen üres az a szoba, és akkor most ezt implementáld le, kiterjeszted be. Hát ezt Max úgy tudod, Igen. hogy tényleg, a falra, hogy kiszélesíted, mert az Vagy egy hát, térben van mindenki. Anival, de most érted, hogyha meg nem pont a falnál van a gép, vagy sarokban van és törik, akkor annyira buktatós Igen. az egész, hogy ezt kiterjeszted be, egyszerűen nem tudod lekezelni az összes le lehetőséget. Hát, max úgy lehetne hogy csak egy térben van mindenki, és akkor ugyanazt a teret használják. parti játék, ilyen, par ilyen 8-holó tudod. Az ilyen olcsó, olcsó játék. Olcsó Hát, vagy a Microsoft felkezd kiadni szekrényeket, meg ülő és akkor lehet, megmondja, hogy ez a ja, Ez a ház a hololenszhez készült. Igen, <laughs> igen, Nem lehetne venni ilyen tehát nem tudom, 3-4 millióért, 4-5 hololenszel, tudod? Amúgy tényleg ezt, amúgy tök furcsa, hogy ezt pont az e 3 promózták, és, és nem valami tudományos cuccon, mert szerintem az lehet, hogy jobban oda ment volna. Tehát, jó, ők tudják. Na de csigezit látom, ügyeskedik. Igen, én is nézem, hogy van, amit akar Csigez mondani. Ő már mondani akarta, ad, ad csak ad ki korábban. Ad ja ki nem, magadból. csak így átrendeztem egy kicsit, mert most hogy az utána következők azok úgy végül is valamennyire összefüggnek. Nem tudom, ti erről lemaradtatok, vagy mondjuk nem tudom, már egyikünknek sincs Xbox one És Csak hallottam, hogy volt ilyen. Én a hírről is lemaradtam. Mi történt? Hát egy kis... <laughs> Hát, eh, ahogy a Microsoft-ték fogalmaztak a kérdésre, egy rövid promóció keretein belül ingyen volt a Fallout 4 a Season pass együtt Xbox-vára a Microsoft Store-ban. Az úgy elég jó promóció. De ez ilyen hiba volt? <g orig> tehát valamit elírtak? Igen, a igen, a igen, igen, tehát hogy ez, ez valószínűleg egy ilyen kis bug becsúszott a rendszerbe, és uh, Twitterre ki is írták egyből, hogy Price error, és akkor a falót négy ingyen van Xbox vára, és akkor rá egy pár percre azonnal le, le is vették, de akiknek sikerült behúzni, azoknak megmaradt. Hát nyilván. Érdekes kis bug Ez kicsit olyan, mint amikor a Steam-en van valami leárazás, és akkor berakja 120%-ra. És akkor <gül> kírja, hogy mínusz 10 euró az ára, és meg akarnád venni, és nem engedi. Pedig milyen a jó nem, ha ők, ők fizetnének. De volt olyan, hogy valami játékot 90%-kal leakcióztak, amit nem akartak 90%-kal leakciózni. Hát mondjuk ők cseszték el, úgyhogy... Hát így, így van. Akkor és, tudom, nem hogy És ez a pont, hogy írt, a ki, írt is egy üzenetet az egyik felhasználó, és így ezt kapta rá, hogy köszönjük a türelmet, és lecsekkoltuk a dolgot, és hogy ez egy, ez egy promóció volt. De utána el, el is tüntették. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy nem mondták azt, hogy bocsi, elbasztuk. Pedig ez történt. És azt mondják, hogy promóció. Ez aranyos. Igen. Érdekesek ezek a promóciók. Lehetne egy ilyen Steamen is? Hát, Sajnos azt mi nem a Microsoft-nél a Steam-et. Tehát lenne ilyen van, pro van promóciókkal ilyen csak... Van Vannak promóciók, csak annyi a különbség, hogy ők nem nagyon cseszik el. Mert most is ingyen játszhatod a... Hú, mit akartam mondani? Mi van most ingyen, várjál? Wasteland. A Wasteland 2-t, igen. Úgyhogy mégis az promóciónak számít, csak nem, nem, nem úgy, ahogy a Microsoft-nál gondolták. Na és a végére adtam ezt a két ilyen humble bundlös témát. Nem tudom, ti valami, ti most behúztátok ezt, vagy csak engem érdekelt? Én nézegettem, nekem annyira nem, nem jött úgy be. Engem a Shadow-en érdekelt, amúgy nagyon belőle. Meg a Broken Age-ről is egész jókat hallottam. Én Ez ne... a narratív ja, amúgy én nekem én nem minden nem egyedül Engem egyedül a Broken Age érdekelt volna, de aztán megnyertem Steam gifcen, en úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy megoldottam. <gül> hát, Steam Gifts <Kiss> hallották. <gül> az egy jó oldal tényleg, is lehet nyerni, komolyan. Dehogy, csak te nyersz rajta, ne viccelj. <gül> de a Broken Age, az, az tényleg egy nagyon jó játék. Mondjuk olyan? azt még nem próbáltam ki belőle, de úristenem, azért írtam fel ezt a témát, mert én kipróbáltam ezt a, hát nem tudom, hogy kell mondani, ez a cibele, tehát így van leírva, ez a szájbel, vagy nem tudom, mi akar lenni. Á, mondom, humble bundle, is van a borítóján, mondom, ez rossz nem lehet. Hogyan vegyünk játékot? Első kurzust hallják. És akkor ugye hogy narratív bandol, mondom, biztos valami jó kis sztori-orientált valami, hogy videó felvételeken keresztül ismerhetjük meg, itt ment a promó szarság. Ez is hangzik. ez a tipikusan, tehát ráerőltettek, mert hát ugye játékról beszélünk egy ilyen Kettődés szar kattingatos, valami, ami annyiban merül ki, hogy ilyen dögökre kell kattintani, és néha megjelenik egy bossz, és utána megint dögökre kell kattintani, és közben megy a háttérben a párbeszéd, amiben kibontakozik a sztori a főszereplő, rózsaszínhajú leányzó és egy srác között és hát ugye ez, hogy izé, megtörtént események, meg mit tűnik, és hát bazd meg, tehát hogy ennyi az egész sztori, most spoiler lehet következik, amúgy ne vegyétek meg csak emiatt a játék miatt, ha valaki itt érdekelne, tehát az egész sztori erről szól, hogy van egy csaj, játsza ezt a kibaszott MMO-t, megismerkedik egy sráccal, tehát ilyen Amerika két szélén laknak, nem tudom pontosan, hogy milyen távolságról beszélünk, de repülővel mentek át ott egymáshoz, és megismerkednek ők, egymásba szeretnek, a srác utána nem tudja, hogy ő mit akar, de találkozzanak, megbassza és is nem lesz semmi. Ennyi a történet. Érdekes romantikus történet. Így konkrétan ennyi a történet. Megnéztem, megnéztem a trélert, és már rájöttem, hogy, hogy, hogy, hogy miért érdekel téged. Hát a csöcsök elmondta az elején. De Igen, nem? Ott van, ott van. No, így van. Ez van a játékban is, vagy ott csak beeltetés az egész? Nem, mutogat egy-két dolgot, de hát így konkrétan nem csak... Istenem, basszus! De mondom, és ez az egész... Én nem is tudom, mennyit játszottam vele, szerintem nem volt egy óra se. Mert kétszerre ugrottam neki, hogy azért most mi van? Először nem itt el, hogy ilyen szar. De komolyan, először mondom, hogy nem tudtam, hogy mi van, tehát hogy látszott egy ilyen desktopot, tudsz ott böngészni ott a, a csajnak a gépén ott fotók, meg mit tudom én és egy ilyen játék, játék, mint egy flash játék olyat kell pötyörésznő a, a vizébe és flash játékokból is vannak jobbak amúgy ezt is zárójában megjegyzem, mint amit itt kell csinálni és ezért pénzt is kértek volna tehát, eh, 9 euró lenne amúgy a teljes ára a játéknak de hát hogy ez egy mekkora szar Más nem próbáltál ki a mu Ö, Nem, még egy előre. Akkor a legaljával kezded, aztán majd kiderül. Hát figyelj, ezen voltak csöcsök, ez érdekelt, na. <gül> <gül> Erről a Ridonni Only memories egyébként én láttam ilyen bemutatót, az egész érdekes kis retro játéknak tűnik. Én ezt, ezt a 80 napos cuccot is ezt néztem. Ez, ez is jó pofa. Nem tudom, még mondom a Shadow hallottam jókat, azért ugrottam rá. Ég, jó. Meg a Her is ég. kapott egy csomó díjat. Igen, a hőr is, meg hát, a Broken Age is. De én így belenyúltam a legszarabba. De legalább, legalább volt a csőcök. Csőcök. Ennyi. És végig játszottad, ha tudod, hogy a sztori, ami volt. Valahogy végig szenvedted. Mert gondolom már úgy Tehát játszottad igazából, a végéig, hogy már nem hiszed el, hogy mi, mi ebben a szarból ki. Nem, amúgy igazából ennyi az egész játék, hogy három videó csak közben betettek ilyen, ilyen szart, hogy kattingass el a flashben. Ja, tehát amúgy még rövid is maga a, játék. Persze, tehát nem amúgy nem? annyi nem lenne egy 20 perc se. Aha, De Nem tudom egyszerűbb ebből filmet csinálni? Vagy... Tehát azt én is nekem hát, is az is szar szar hogy persze, egy, ilyen, egy most... ilyen rövid filmnek százszor jobb lett volna, mert azt legalább a csöcsök elviszik azt egy negyed óra alatt vége van. Valami reklámnak. Tehát, hogy én értem, hogy ez ilyen indie, meg mit tudom én, de... De nem. De sőt, amúgy so még ilyet is észrevettem benne, hogy így, így mozgott a kamera felvétel közben, amilyen ilyen állóképnek lett volna, meg ilyenek, szóval még csak nem is minőségi. hogy hát, mondjuk az érdekes, hogy így ötvezzék a videójátékot a filmmel, csak hát nem, nem sikerült túl jó. Maga a sztori is, is elég szarnak tűnik. Tehát, hogy igazából ugye így tájkod, hogy megtörtént események, meg mit tudom, Minden héten megtörtént események. De persze, te most érted, megismersz valakit, mert tán, wow. Új. Volt már ilyen, na. Te, na, de érted, annyira eredeti történet. Legalább kerekítettek volna belőle valami, valami, mit tudom én, hogy csavar legyen benne. <gül> ja, például valami... a csávó nem létezik, csak a csaj ja. képzelt. El. Akár, hogy tökényébként bármi feldobta volna. Vagy kicsit messzebb lakik és űrhajóval kell mennie. Igen. Vagy a csáborról kiderül, hogy ő Batman, vagy nem tudom, valami értelmesebb. Vagy ő tényleg egy mesterséges intelligencia a játékból, amivel játszik oh, a csaj. Azt ez nem, nem lett, durva volt, lett volna igen, igen. Ugye? Na, de látod, mi most 5 perc alatt jobbokat kitalálunk. Jó, de az nem megtörtént esemény, amit mi találunk ki. Ez igaz. De megtörtént. De mennyivel jobb. Ezt az élet írta, így. és mi a szar Na és hát ugye eljött ez a pillanat is, egy először beruháztam a humble monthly bundle-re. Ez a Heart World nekem egy jó ideje, már fent volt a Steam Gift, vagy mi az wishlistem. Már megfecstelek ezzel a Steam Gift-el, jó van. Igen, most. <gül> <gül> és amúgy meglepő, én tudtam, hogy nagyjából mire kellett számítani, Épp ezért akarom most akkor miért vettet meg? Igen, épp ezért akartam mondani, hogy... Nem, videók első, alapján jónak tűnt. Egyébként nekem is jónak ját, ez tűnt. Ez egy olyan játék ebbe a Montli kiadásba, ami abszolút nem érdekel, tehát, hogy legalábbis engem. Úgyhogy... Figyelj, videók alapján jónak tűnt. És nem az? Hát, ugyanaz, mint az összes sandbox. Aha, ez a kraftolgatós lövődözés. Tehát, ja, konkrétan, meg még bukos is. Tehát mondom, ugyanaz, mint az összes sandbox. Jó, de még ez sincs kész. <gül> mint az összes ja, sandbox-kámja. Mit én csináltam ilyet, hogy nagy nehezen össze ilyen fát, csináltam egy kis kunyhót, ezzel csak így bespownolt oda egy ilyen szarvastal aki elkezdett így támadni, mondom, mi a fasz? <gül> Ház közepére. <gül> hát, meg. hát vannak azért bugok akkor egyelőre. Meg ilyenek, tehát ilyen kicsit ilyen logikátlan. Tehát nem azt mondom, hogy rossz amúgy a játék, mert te, te, nincs, nincs meg az a motiváció, hogy én akarok ezzel játszani, de mondom, ha már megvettem, akkor csak pötörészek vele egy kicsit, és reménykedek, hogy a többi játék legalább jó lesz. Gondol, de hát ez a húzó cím a csomagban. Ha ez nem tették, akkor szerintem kezdett cagódni. Szerintem nem ez lesz a húzó cím. Mindig ez a húzó cím. Azért tették ki, mert 23 euró lenne amúgy. Szerintem azért tették ki. De Egyébként idő alapján nem néz ki amúgy rosszul. Nem is annyira rossz ez, tehát csak ugyanaz a baj, mint az összes sandboxnak, hogy nincs lenne az, hogy te most akarják vele játszani, és valami motiváció, hogy miért jó az. Tehát, oké, okay, ilyen túlélős az egész, így letesznek egy semmibe, és akkor gyűjtsél a fát, csinálj baltát, csinálj ilyen, minek hívják ezt a csákányt, hogy legyen kavicsod, meg minden, és akkor éljél túl, de olyan szinten, hogy mit éjszaka hideg van, tüzet kell rakni, vagy megfajtsz, vadászszál, mert éhen halsz, tehát ilyen szinten meg van ezt csinálva, csak úgy, úgy, úgy még sincs benne az, hogy most ez, ez egy ilyen must have játék. Nem tudom, nekem videóból azért meg ez ilyen kemény múlt is csapatos csapatás, tehát egy együtt haverokkal élsz túl. Hát, úgy meg, mondjuk, meg lelövöd a többi embert, akivel Úgy mondjuk, igen. Tehát úgy mondjuk biztos mókásabb, mondjuk egy embert én is megöltem volna. benne. Hát biztos ja. mókás volt neki is. Igen. Ő támadott meg, csak nekem már volt dárdám, neki meg nem. Ha, Fáll, ez marad. olyan, mint, hogy a rásztó, mint amikor igen, a rászt történet, amikor hallgatjuk Neo-tól komolyabb. Ez az... teljesen olyan. olyan. Ezekben a nem az a legnagyobb baj, hogy nincs nagyon célod. Tehát, hogy... De, amúgy, tehát én is ezt mondom, hogy, hogy, hogy semmi, tehát oké, okay, hogy el vagy benne meg, mit én, de nincs az, hogy na, én most le akarok ülni, és akkor fú, most megcsinálok egy küldetést, vagy most mondok bármit, tehát, hogy én most csak a restról nyilatkozni, de ott én ennyira nem érzem, hogy hiányozna belőle ilyen küldetés dolog, tehát ott túl kell élni, építesz házat, aztán vársz, hogy jön valaki, aztán vagy ő meg téged, vagy te őt. Vagy ha már csapatokkal tehát csapatosan csapatod valakivel, akkor ész is mentek rédelni. Ja, a a az inkább erről szól nagyon sok emberkének, hogy összeszedik a nyersanyagot, fegyvereket, mindent, aztán mennek, és kifosztanak másokat, hogy aztán még több nyersanyaggal megint kifosztanak még másokat. Ez olyan mókás. Nagyjából erről szól, igen. De ja, mondjuk az építkezést is élvezem benne. Tehát a bázis építés azt szerintem tök jó arázba. Itt nem tudom ebbe a hardware hogy oldották meg, hogy mennyire lehet komplex épületeket összerakni? Hát én egyelőre csak egy ilyen kis kunyhót tudtam csinálni. Azt is csak addig, amíg a szarvas nem támadott. De az is mondom, úgy oda, mint a húzat. Jó, nekem mondjuk a rászba volt olyan, hogy a medve bugolt be a padlóba. De úgyhogy, Tehát konkrétan én ben voltam a házba, be volt zárva minden ajtó, és így egyszer csak így összersek és így... hogy a padlóba van benne egy medve! Ez, ez az... Teljesen világos! Ez az igazi medveszőnyeg. És amikor, amikor fölmérgesítettem kicsit, akkor még rásobb dámadott is utána. Tehát, hogy, mert ugye újra élettem, és még mindig ott volt a padlóba. De aztán sikerült kibugolni, úgyhogy az udvarra kibugolt, és ott már észrevette, hogy falak vannak körülötte hirtelen. Tehát nem volt neki probléma, hogy a, a padlóba menjen, ahol konkrétan tömör vizérből volt, kőből, meg vasból. De utána megfogta egy kerítés, és megöltem. Jó, hát mondjuk ezek a játékok még nincsenek készen. Úgyhogy... Hát ezek igen. Mondjuk nagy részük lehet nem is lesz soha, de mondjuk itt ahogy nézegettem a Steam oldalát, ennek a heartworld ez azért fejleszgetik, jönnek ki a patch-ek, úgyhogy lehet, hogy ebből még lesz valami komolyabb. Hát meg amikor megjelent, elég népszerű volt, nem tudom most hol tart. Hát jöttek ki update-ek, ott néztem, gépfegyver, meg mindenféle Jaj, azért Ja, no, fegyver csináljuk. azért van benne sok. Meg ugye ez amiben eltérhet a többitől, hogy egyrészt, hogy TPS, mert a többi azért mégis FPS nézet? Hát itt De is van lajúdik. TPS, vagy nem, erre mondod? Nem, erre mondom, hogy ez, en, ja. ezek TPS nézete van, a többi meg, meg FPS. Amúgy, meg amúgy nem tudom, Tehát, ilyen egyelőre még nem tudtam belőni, hm. hogy milyen korban akar ez játszódni, gondolom valami ilyen, ilyen, ilyen posztapokaliptikus jövő amúgy, mert ugye egy szál semmibe kezded, meg vágod a fát, bányászod a kavicsod, és amúgy vannak ilyen utak, meg kocsikat tudsz csinálni, meg gépfegyvereket, meg satgánok -ok itt is. Hát szerintem ez ugyanaz, mint a rásznál, hogy ezt, ezt nem is nagyon kérdezik. Hogy oda mész valahova, csont egyedül, aztán minden kifejleszthetsz, és két kavicsot összeraksz, és ott lesz az Uzi, meg ilyenek. Kb. Na jó, nem pont így, de. Ja, hogy... az három kavics. Ez mondjuk a az a baj, ízik. hogy tényleg így elmondjátok, ez itt tök pofán hangzik, hogy így a semmiből csinálj valami, de ez tényleg, a, hogy egy óra, és így. Hogyha eléred azt a szintet, hogy már van egy házad, bevéted magad, vannak cuccaid, hogy akkor utána miért lépj be? Én, én most kettő hát óránál az, járok a... Azt folyamatosan meg kell védeni, na viccelj. De hogyha, tegyük fel, úgy megcsinálod, írgalmatlan durva Nem csinálod reged. meg így. Minden padlóban medve van, meg ilyen. Meg <gül> Minden padlóban medve van. Akkor, akkor Azok nem védelmi medvék voltak, csak mondom. Ja, ilyen. De védelmi, mert tőled a is a megvédék. is lehet. <gül> Igen. Tehát, hogy hogy egy idő után már tényleg elveszti a varázsát. Hogyha... Amikor Rázda például egy szemétől csinálták ezt meg. Mert ha nem lész be, akkor elkezd kórhadni a padló, még hogyha kőből van is, és így kirohat. be kell lépned, aztán... Ez mondjuk jó pofa, mert kell legalább kényszerít valamilyen szinten. Meg ugye ha berédelnek amíg alszol, akkor ha belépsz, akkor azt veszed észre, hogy kiraboltak és meg vagy halva. Például addig a szerveren alszik a karaktered, amíg ja, igen, ki, vagy, ki vagy logolva. Én ez ami nem szerintem azt arrasztban... meg. Én azt nem A ez az, ami így nagyon így behúzza az embert, hogy azért lézva, hogy megnéz, hogy élsze még. És ha igen, akkor jó, akkor még jó, akkor üzletelmények, szerek, fel De hogy. De én... hogyha nem élsz, akkor én nem azt mondod, hogy jó, akkor ennyi volt. Tehát helyett ne, csinálok egy másikat. Menj, jaja, jaj. felújul, hát vagy ízzé, a házat meg ilyenek. Nem tudom, nem tudom. De tényleg, tehát sok ember behúzott ez a is. Most nézem, hogy ilyen 30. 30 ezer körül az játszanak. Még Köszönöm nem tudom, arra használod, hogy van, van egy nagy szerver, ahol fent van mindenki, vagy sok kicsi. Sok szerver van, és. Tehát, milyen 200 félő tehát azért nem olyan kicsik azok annyira. Hát itt, itt 60 fős szerverek vannak. és tényleg... miért nem csinálják meg azt, hogy egy földméretű pálya, és mindenki egy szerveren. Az mekkora lenne? Arra még én is befizetnék. Az rohadt nagy lenne, és akkor lehetne olyat, hogy a magyarok megtámadják az osztrákokat, vagy nem tudom, hogy összefognak a japánok, a kínaiak ellen, meg meg ilyenek. Ja. Mekkora király lenne A harmadik világháborút már a virtuális térbe vívnek az Igen. emberek, mi? És akkor lehetne olyan, hogy, hogy még bolygókat is betenni, amiket meg lehetne hódítani, hogy olyan lenne, mint a No Man's Sky, csak ennek lenne is értelme, mert túl élsz, meg ilyenek. és hogy rengeteg ember, akár több millió lehetne játszani, és egy szerveren mindenki. Az, az nagyot szakítana. Ha Mondjuk egy. keres egy szervert, ami ezt kibírja. Ja, hát persze, persze, hát ezt ne, nem lehet megcsinálni. Mondjuk ötlet nem rossz. De miért? miért nem föl lehet rossz. ezt osztani területekre, és akkor a szerverről mit tudom, egy űrhajó valahogy mész át, akkor átmész a másik szerverre. Csak ezt te nem veszed észre, mert olyan, mintha egyben lenne folyva. Ja, ezt is meg lehetne csinálni. De. Ilyen, ilyen töltőképernyős semmi. Szerverpark akkor... az kéne hozzá rendesen, de... Igen. Meg mi van, amikor mit tudom, több ezer ember úgy dönt, hogy akkor ők most egy helyen ott lesznek. <gül> És így meghal a gép konkrétan. De most server is... szerverpark annyira nem kell, mert ha belegondolsz, ez olyan, mint egy MMO. Ja, hát ott is kell szerver azért rendesen. Hát de úgy mondom, szerver hogy park. ott az már ki van próbálva, tehát a WoW-nál is oké, hát több is. szerver van, de egy-egy szerveren vannak több százezren. Hát ott is beakad mondjuk, a sokan vannak egy helyen Hát azt még fejleszteni kellene. de úgy mondom, hogy az elméleti rész, az, az már működik, csak még nem olyan léptékben. Yeah, hát elég robosztus játék lenne, az tuti. király lenne. Ja. És hol játszódna? Jövőben? <gül> Vagy a de első világháborúban Most ez a lényeg. Ne, jelenbe. jelenbe is lehetne autót vezetni, <gül> ja, benne jaj. karmageddonos rész, meg minden. Tök jó lenne. Mind, minden játékból benne lenne a legjobb. Ja. Most egyébként ez a No Man's e hogy nem lesz benne tényleg semmilyen multi. Mi? Nem lesz benne multi. De nem találkozhatsz össze emberekkel. Hát de nem azt mondták, hogy az a lényege, hogy űrharc, meg ilyenek? Hát... Mások ellen. NPC-ig ellen javhatod az űrharcot. De tényleg. De csúszik is, és nem lesz benne multi. Hát ez kurva guys. Csak de annyi oké, lesz benne, a... Max, hogy látod, hogy ezt a mohát elnevezte a pistike. Hát ennyi? De így, ahogy mutogatták Max. a cuccokat, azt gondolta az ember, hogy ennek az alapja a múlti lesz. Szóval, mondjuk nem nagyon mutogattak ott karaktert, akik így egymás mellett vannak, és így ugyanazon a szerveren a multi hát játszanak. Hát azt tumálták, hogy valaki leszáll a hát, bolygóra, felfedezi, elnevezik igen. mindent, és te oda mehetsz meg mindent. Akkor gondoltad, hogy ebből lesz egy múlti? Hát uh, igen, de ez benne is lesz. Tehát ez az elnevezés dolog. Tehát, hogyha látod, hogy elnevezett valaki egy bolygót, az benne marad. Mivel szóval no ez a se, eddig se érdekelt, mert szerintem egy hatalmas kihagyott dzicser ja. lesz. Akik most nem előrendelték, azok de szívhatják a fókat. És azokkal mi van, hogy előrendelték, és azt mondják, hogy nem lesz benne ső, meg amúgy csúszik is az egész. Ja. Hát így álltak. Istenem. Mi már ezt megmondtuk előre, hogy ez a bukó lesz. Hogy kíváncsi leszek az E3-on, bemutatják-e végre, hogy mi a szarról szól az a játék? Mert, de, mert, mert bemutatták nem egy csomószor, hogy de semmiről. Nem Mennyi. <laughs> Jelenjen meg Early Access-be, aztán kész mindenki örül. Ja. Hát... És ez mondjuk lehet, a... hogy úgy jártak volna a legjobban. Yeah. Akkor nem is lett volna ekkora elvárás, mondjuk a hype se lett volna ekkora, nem is vették volna, meg ennyien. ilyen. Most szerintem már sokan előre rendelték. Ez bukó lesz, attól félek. Nagyon szeretném, hogy jó legyen, meg legyen benne értelem, de ez, ez bukó lesz. Pedig én szurkolok a srácoknak, mert a, mert a Joe danger motoros játékuk, amit múltkor mondtam, az a ugra-bugra, az tök jó. <gül> De hava sincs multi. Nincsen, nincsen. Most kellett volna megtanulni, hogy kell multit csinálni. De, na, jó nagyon jó, az egy na, nagyon jó. jó. Jött össze. <gül> Azzal játszatok, az egy jó játék. Így van. Vagy nem. Én nem tudom. Én még nem néztem meg. Az egy jó játék pedig. Na és akkor készülünk az E3-ra. Jövő héten -e már be is tudunk számolni azokról. Kíváncsi eszek Kiderül lélek. minden. Még lesz neki. Már ki? várom. Igen. Kiderül, hogy mi derül ki. <gül> Én a ki pétza... arra vagyok úgyhogy mi nem szivárgott ki? Lesz-e olyan? Hmm. Ez egy Vagy jó csak kérdés. csak lef lefutják a kötelezőket, megmutatják, hogy ennyi. Az is számít, hogyha valamiről mondtak, hogy lesz majd bemutató, és még a bemutató maga nem szivárgott ki? Van ilyen? Van. Például a Mass Effect, a, azt csak tudjuk, hogy lesz. Az Androméda? Igen, az Androméda. Ja, hát én, én, én, én, én ilyenekre vagyok, hogy lesz -e olyan, amiről tényleg úgy semmit? Nem tudunk, hanem itt most bedúrantják, hogy na. Új cím mondjuk, amiről hmm. eddig senki nem sejtett semmit. Hát. Mert ami biztos, hogy nem lesz, az a Valve, és nem lesz Half-Life. Pedig azt mondták. Mi hogy lesz Half-Life? Azt mondták, hogy Left három. 3. Meg, meg, meg az új source és De azt nem e 3 mutatják mutatják be, be. De Állítólag az lesz, azt, azt mondták úgy lesz, hogy Gabe Newvel. kimegy beáll hmm. a csarok közepére és három, és megy <gülENGLISH> <gül> Mondjuk az mohé lenne és VR-exkluzív lesz <gül> ja, persz, le. Na, jó. El... <gül> És csak Steam controller tudsz játszani vele, Steam az első mondatnál még majdnem komolyan is vettem ezt az egészet. <gül> De amúgy, amúgy a VR-exkluzív még nem is lenne annyira hülyeség. Tehát ha megnézitek, a Half-Life 2-t is arra húzták fel, hogy nem látszik a főszereplő, hogy még jobban bele tudd élni magad. Igen. Na most akkor mivel tudod még jobban beleélni magad, ha nem a VR-ra? Hát nem tudom. Mondjuk ott az a baj, hogy a ilyen amúgy... Ez, ez a mozgás nincs jó kitalálva szerintem a VR-ba. Hogy ilyen teleportálgatásokat tudsz csinálni ezzel a. Hát de billentyűzetet. Nem, tudsz. Hát a vállyal igen. Jó, ne, hát... Tehát ne, ne úgy, kép, úgy képzeld el a VR-t, hogy fölveszed, mint amikor például bent, vagy a, ami, ahogy az EuroTrak szimulátorban megcsinálták, hogy te ott még billentyűzette meg, kontroll irányítod. De... Tehát úgy működik. meg egérrel nem olyan jó ez a virtuális. Hát a kontrollerrel. Tetsz. Kontrollerrel meg játék. Azt nem hiszem, hogy bár nem ez hisz Steam controllerrel ráhúzzák végül is. Hát lehet. Le, le, lehet, hogy megcsináljon. Azt hát meg, hogy, hú, hiszem, ez az a tökéletes a tökéletes Half-Life 3-mal Steam controllerrel és HTC vive Ez nem állna messze amúgy a Valve-tól, mert annak idején a C-vel meg a, a Half-Life 1-el adták el a Steam-et konkrétan. Tehát akkor kellett először Steam. És jobbul fejlődött ki ez az egész szóval, ők ehhez nagyon értenek, hogy játék mellé hozzácsapnak valamit, ami kötelező. Jó, de hát azóta, az, az annyira. Volt, azóta ez annyira feljött nekik, hogy már nincs szükségük arra, hogy játékot csináljanak. Már meg de egy lehet, jó, de most itt a szemüveg, aztán valamivel el kell adni. Ha, mondjuk az igaz. Bár mondjuk az egy nagyon jó kérdés, hogy egy több mint tíz éve megjelent játékot hogy folytatnál, vagy mi lenne. Hát tehát... figyelj, elég sok idő eltelt ott a Half-Life 1 meg a kettő között. Ez is, is. igaz. Ez is igaz. Nem is tudom, 98-as volt az -e, ezért a... Igen, a Half-Life, az hiszem. Igen, 8-as, vagy 7-es. 8-as, inkább. Hát az a baj... És a 2 is 2004, azért ott is ott volt. 6 év. Most már lehet, hogy akkorák az elvárások, lehet, hogy azért nem akarnak kiadni egyet, mert nem tudnának megfelelni neki. Most szerintem, gondoljátok el? Hát, szerintem ha... fog jönni amúgy. De ha nem jön ki soha egy Half-Life 3, hát az, az, az, az a világ legjobb játéka. De ha, mi van, ha megjelenik, és nem olyan jó? Hát szerintem. mondjuk ez törvényszerű, mert ugye a YouTube emre is vártak, és a, a forever-t mindenki szitta, pedig jó. szerintem, hogy tök jó játék. Nem, az szar. Nem, nem <gül> és, szar. Az. És az, az, az volt a baj, hogy azt csinálták is. Jó voltak igen. leállások, meg minden, de hogy azon tényleg dolgoztak. Jó, de a vége az összelett Tehát hát össze. öt, öt csapat csinálta, és végül a Val fejezte be, ugye a gear, gearbox, gearbox. És ő, ö, Igen, hmm. és ő, ők fejezték be, és tehát azt ólózták össze, ami volt. Úgyhogy mondjuk látszik is, tehát például a játék eleje sokkal jobb, mint a közepe vagy a vége. De mindegy. Ja, hát ha valamire sokat kell várni, akkor nőnek az elvárások. Bár mondjuk ez, ez nem feltétlenül igaz, mert a Ubisoft azt is megoldja, hogy várjál a játékra fél évet, fölhajpóljal megjelenik, utána meg fogod a fejed, <gül> hogy úristen, ezt hogy vettem meg. Ja, hát beledadja Igen. a marketinggel ennyi. A videókon mindegyik erőség. jobban néz ki. Ja, most kíváncsi leszek majd a Ubisoft konferenciára, hogy majd elmondják minden videó előtt, hogy ez nem in -game. Ez az ikonikus felvétel, nem igény? Ja, igen, ez, ez az ikonikus karakter, igen. Hát nagyon tudnak azért sót csinálni. Mondjuk az meglepett a Ubisoftnál, hogy a Valsdoxot bejelentették az E3 előtt. Amit úgy értem, hogy úgy jelentették be, hogy tudtuk, hogy készül, csak hogy konkrétan mutattak róla a gameplayt, meg ugye 20 percen keresztül dumáltak a fejlesztők. Hmm. Ez nekem kicsit furcsa volt. Hát lehet, hogy azt akarták, hogy az e 3 e 3 biztos lesz más is, amivel majd a figyelem, és most, ha ők bejelentik előtte, akkor most csak erre figyelnek az emberek. Amíg mindenki vár az E3-ra. Hát, majd meglátjuk. Ki van ezt találva? Ma viszont nézzük az iét. Mindenki. Bizony. A Battlefield egyet. Igen. Arra kíváncsi vagyunk. <laughs> Úgyhogy, hát, már ennyi is volt az összes témánk. És... Csigesztől még várunk egy jó elköszönést. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Nem, hogy gondolkoztam, hogy mi lenne a jó zárszó, és hogy bevágjunk zárszó. <laughs> Zár. Hát Jó, hogy azt nem tetted meg, de most már mindegy. Mondjuk most már megtettem, <laughs> most már, már Meg mindegy. is tetted, meg nem is. Hoztam is ajándékot, meg nem is. <laughs> Na hát akkor jó elhármazást mindenkinek. Sziasztok. E3-ra fel. Hello. Így van. Sziasztok.